«Це дуже талановитий хлопець. Працює у мене інженером», сказав Андрій. «Оцей Марко, який знає безліч пісень і сам імпровізує під гітару свої мелодії на слова Лесі Українки, він один ще вірить, що ми знайдемо білу нафту». «Що це таке?» «Це конденсат, який залягає у глибинних пластах у парогазовому стані. На поверхні скроплюється... Дорівнює бензину. Його знайшли уже на яві, потім у США, а ми шукаємо в себе. Дуже потрібна ця нафта. А ота от скисла дівчина, моя наречена, мабуть, знудив її Марко своєю настирливою і досить несерйозною любов'ю. Звідки ви можете знати, серйозна вона чи ні? Андрій промовчав, він дивувався, що слід. Сусідчих очей Так чітко вкарбувався у пам'ять Неначе жив там весь час Здавна І подумав, що жаль буде Як цей слід колись зникне Я вас питала, чи ви були на Байкалі? Нагадала дівчина Одного разу в цих горах Заговорив Андрій Наче й не чув питання Ми бурили п'ятикілометрову свердловину Шукали тієї ж білої нафти. Якось я пізно вертався на квартиру, що її найняв у однієї молодої вдовиці. Жінка була на диво скупа, таких рідко зустрінеш на Гуцульщині. Якась нелюдина, ніхто до неї не заходив. Ну, от, я вертався і думав про те, що господиня бурчатиме. Пізно прийшов, коли біля потіжка, поблизу вдовиної хати наткнувся на людину, що сиділа на бережку. Нахилився. Чоловік був на підпитку. Я хотів був його обминути, та він заговорив. «Вибачайте, я не дуже п'яний. Йду від кума на свою затинку. І блуд мене вчепився. Бачу, вже не знайду дороги. А ніч. Переночуйте мене». Тяжко мені було це зробити, але не залишиш людину серед ночі під небом. Я повів його з собою. В досвіта знову пішов на об'єкт. Гість ще спав на лавці, а коли я повернувся, то так і сторопів здива. Скупа господиня внесла у великому полумиску вареників, пляшку горілки поставила на стіл, і не встиг я й рота відкрити, як на порозі став охайно одягнений мій приблуда і, мовив, ніяково потираючи долоною чоло. То, видите, ніхто не знає, де його чекає біда, а де щастя. І ви побачили радість на їх обличчях і святковість? Я б не сказав, навпаки. Мені здалося навіть, що вони вже встигли посперечатися». Та кудовичка переможно сікла його очима, і тепер п'ють при мені мирову. Життя то дивна річ, і в своїй поетичності, і в буденності. «Байкал!» – прошепотіла дівчина. Тайга водоспадом рине в темно-синю глибочінь у бездоння перекинутого неба. А на березі в ларках продається омоль, свіжий і з дужком. У кожного свій байкал. Я недавно в яблуниці була, на товариському суді, а розглядався позов старої уже жінки на її сусіда, теж на молодого чоловіка, за те, що той зводив наклепи, буцімто вона відьма жінок наворочує, силу в хлопів визолює, навіть манну в корів забирає. Уявляєте, в наш час тіні забутих предків. Суд, звичайно, примирив їх, присоромив, вони вийшли разом із сільради. І я почула, як сказав сусід-ворог до сусідки-ворожиці. Не скажу більше ні слова на людях. Лишень тепер тобі. О все ти висушила в мені, сива відьмо, о все, і молодість, і сором, і гонор, а мені хоч би краплю, хоч би краплю на старість віддала, Абим зволожив собі спрагу душі. «То ще не знати, що вартніше», – мовив Андрій. «Саме кохання чи туга за ним?» «Ви часто говорите про Байкал?» «Часто? Ніколи. То, Марко, я там не бував». «А може, забули?» «Ви для когось носили це слово. Невже для мене?» гм. «А мені тепер здається, що в той самий час я думала про те недосяжне, про ту таємницю, мрію, яку можна назвати Байкалом. Тому так спокійно, наче давно, була готова до нього, відповіла вам утон. «Ви сентиментальна? Чому недосяжне? Чому таємниця? Чому мрія?» Це ж не озеро Тітікака, не Ніагара, а наш Байкал. Треба тільки взяти квиток на літак чи поїзд. Нарешті ми зайняли свої місця в діалозі. Ви практик, я мрійниця, нехай. Ну, а якби вам зараз запропонувала, давайте поїдемо. Одразу? Звичайно. Але ж я на роботі. Я можу тільки після експедиції. Такі справи не відкладаються, а ви твердите, що це так просто, що Байкал не мріє і не таємниця. Я не казав зі мною, я мав на увазі саму можливість. Але ж Байкал – це тільки з вами, і туди покликали сьогодні мене ви, Андрій стиснув по і знову побачив очі дівчини у своїй пам'яті. звідкись знайомі очі. «А ви знаєте, коли ви розповідали ту свою пригоду, я заплющила очі і побачила вас у собі. Вам ніколи не доводилося осмислити іншу людину так, ніби себе самого, злитися з нею думці». «Доводилося», – поворухнув Андрій сухими губами, «коли побачив дівчину, з якою повинен…» «Хочу поїхати на Байкал». «Це ви про мене чи про когось іншого?» «Якщо про мене, то мусили б домовитися. Ви будете таким, ніби досі самостійно не жили. Під час нашої подорожі, а вона може бути довгою, ви не згадаєте ні разу про білу нафту, яку без вас знайде Марко. Я ж цього всього не розумію, не хочу розуміти. Я ніколи у вашому погляді не побачу відблиску великих як озера очей. Ви ніколи не захочете погладити русе волосся, що спадає на плечі, бо в мене такого немає».